Шеффілд загалом був задоволений. Марк поводив себе навіть краще, ніж він сподівався. Щоправда, він майже зовсім не вступав у розмови, але це, власне, не мало значення. Хай там як, а Марк виявляв інтерес до всього, що його оточувало, і не нудив світом, і не чиняв ніяких скандалів. Вернацький розповів Шеффілдові, що до останнього вечора Марк цілком нормально поговорив із ним щодо аналізів складу братусевої кори і навіть ні разу не підвищив голосу. Вернацький трохи посміявся з того, що Марк знає склад кори 20 тисяч планет і пообіцяв, що коли-небудь примусить хлопця проказати на пам'ять усі цифри, просто щоб подивитись, скільки часу це займе. Сам Марк про розмову з Вернацьким нічого Шеффілдові не сказав. Цілий ранок він просидів у своєму наметі. Шеффілд зазирнув туди і побачив, що хлопець сидить на ліжку, втупившись у свої ноги, і не став його займати. Шеффілд відчув, що йому самому потрібна якась оригінальна ідея. Справді оригінальна, незвичайна ідея. Досі вони ще нічого не досягли. За цілий місяць нічого. Родрігас і чути не хотів про якусь інфекцію. Вернацький геть чисто відкидав можливість харчового отруєння. Нові шалено мотав головою, коли хтось згадував про порушення обміну речовин. «Де докази?» – питав він. Усе зводилось до того, що на тверду думку спеціалістів будь-яка фізична причина смерті виключалась. Але ж чоловіки, жінки і діти все-таки померли. Значить, була якась причина? Може, психологічна? Ще на кораблі Шеффілд скористався цим, щоб висміяти Саймона. Але тепер настав час, навіть не час, нагальна потреба серйозно замислитись. Може, щось примусило поселенців самим заподіяти собі смерть? Але що? Людство колонізувало вже десятки тисяч планет, і це аж ніяк не вплинуло на його психічну стійкість. Самогубство та психози більше поширені на самій землі, ніж інде в галактиці. До того ж колонія відчайдушно благала про медичну допомогу. Люди не хотіли вмирати. Занепад особистості? Щось специфічне саме для цієї окремої групи? Щось настільки дійове, щоб могло спричинитися до смерті аж тисячі людей? На це не схоже. І зрештою, як про це можна тепер дізнатися? Місце поселення ретельно обшукали. Але ні плівок, ні записів, навіть якихось дрібних фрагментів інформації не знайшли. Насичене вологою сторіччя знищило геть усі нетривки свідоцтва. Шеффілд опинився немову порожнечі. Він відчував повну безпорадність. Інші, принаймні, мають певні відомості, з якими можна працювати. У нього не було нічого. Він знову опинився біля Маркового намету і, мимоволі, зазирнув усередину. Намет був порожній. Шеффілд озирнувся і помітив Марка, який поспішав до лісу. Шеффілд гукнув його вслід. «Марку, зачекай мене!» Марк зупинився, потім начебто рушив далі, але передумав і дав довгоногому Шеффілдові наздогнати себе. «Куди ти зібрався?» – запитав Шеффілд. Навіть після того, як пробігся, він не засапався. Так багато кисню було в атмосфері, братуся. «До ракети!» – знехотя відповів Марк. «Чого?» «Я ще не мав нагоди роздивитись її як слід». «Та, Нужбо, була в тебе така нагода», – сказав Шеффілд. «Коли ми летіли в табір, ти ж не відходив від Фоукса, висів у нього над головою, як шуліка». «Тоді було багато людей», – сердито кинув Марк а я хочу роздивитися ракету сам один. Шеффілд занепокоївся. Хлопець роздратований. Краще піти з ним і з'ясувати, в чому річ. І він сказав, якщо подумати, то й мені не завадило б добре роздивитися ракету. Ти не заперечуєш, як я підтримаю тобі компанію? Марк завагався, тоді сказав, гаразд, якщо ви так хочете. Запрошення пролунало не вельми гречно. Шеффілд запитав, а що ти несеш, Марку? Палицю. Я зрізав її з дерева лазером і взяв із собою на той випадок, якщо хтось думає мене зупинити. І він махнув палицею так, що вона зі свистом розітнула густе повітря. Навіщо комусь зупиняти тебе, Марку? Я б її викинув. Вона важка і тверда. Ти можеш когось поранити? Марк простував далі. Не викину. Шеффілд поміркував трохи і вирішив поки що утриматись від сварки. Спочатку треба з'ясувати, звідки раптом така ворожість. «Ну, як знаєш», – мовив він. Ракетний човен лежав на галявині. Його лискуча металева поверхня відбивала зеленаве проміння Лагранжа-1, що був у зеніті. Лагранж-2 ще не з'явився над обрієм. Марк сторожко роззирнувся навкруги. «Нікого не видно, Марку?» – сказав Шеффілд.